Цим селюхам, які повиповзали зі своїх великих перерепенець і заполонили її Тернопіль, завжди щастило більше. Ще в часи студентства Тоня виявила цей прикрий факт, начебто її єдиній дочці професора, видатної постаті в інституті, члена паркт бюро, свого часу навіть проректора, мали б бути відкриті не просто дороги, а шляхи, стежки, путівці і манівці. Проте не вона, а саме ці силюхи у кінцевому підсумку досягли висот і в науці, і в житті. Це факт проти нього не попреш. Антуанета чистила картоплю, не одягаючи рукавиць, відвикла, чого їй пильнувати руки, кому вони потрібні. Вже й забула, коли востаннє робила манікюр. Робота лікаря це перш за все акуратність, а довгі нігті лакт пустощі для тих, кому робити нічого або для тих, кому мужики ручки цілують. А у неї вантуванети, клопоти інші. Картопля із сосисками на вечерю, салат з помідорів та огірків, чай і телевізор. Десь Дмитрик забарився в тренування. Вона за звичкою захвилювалася, хоч знала, даремно. Син повертається на один, їх троє. Хлопці займаються боротьбою. Якоюсь там, чи то греко-римською, чи монголо-татарською, Тоня у цьому не тямала. Зате знала, син спроможний себе захистити І має друзів, сильних і вірних А це в їхньому житті важливо Картопля молода, з тоненькою шкіркою Легко роздягалася зі своєї одежини Десь під тією одежиною твердо, біло І молодо крутилося дзвінке, туге Немов дівоче тіло картоплини Згадалося, як вона вчилася чистити картоплю Вже отут, у цій квартирі Раніше їй цього робити не доводилося. Удома у них була тітка Настя, яка виконувала всю роботу на кухні. А вони, мати і донька, тільки перевіряли якість страв, віддавали розпорядження, купуй те, приготуй таке. Отак минуло дитинство, юність. Гадала так мене й життя. Але ж ні, не так. Мабуть, кожній людині у житті відміряна доза щастя і нещастя. І кожен мусить свою дозу прийняти. І краще, коли спершу йдуть чорні смуги, а потім білі. Таке життя гартує. Он і її колишня сусідка Валюша. Почала чи не з нуля. Бабуся виховала. Батьки не цікавилися дитиною. Росте та й росте собі. Потім вийшла заміж. За актора. Анекдот та й годі. Тільки божевільні виходять заміж за акторів. Ніде правди, діти. Стас був красивим, яких мало. І пилюку в очі такому наївному створінню, як Валюха, теж умів пустити. І використати жінку, а потім викинути умів, як ніхто. А Валюшка нічого, впала і піднялася. Вийшла заміж за німця, живе собі в Німеччині. Та й чхати, мабуть, хотіла на цього п'яничку. Вона впала, але підвелася. Чому ж їй тоні так важко підвестися? Вона сидить отут, у цій малосімецці вже такі довгі роки що виріс і став майже дорослим син. І не може, не має сили на те, щоб випроститися на повен зріст. Власне, як випроститися? Як підвестися? Вона й так, наче при всіх орденах і медалях, можливих у нашій країні. Вища освіта, робота, терапевт у поліклініці – солідна, поважна робота. Коли вона одразу після інституту потрапила до міської поліклініки, всі однокурсники дружно заздрили. Ще б пак, залишилася у місті. Не відправили в якусь задрипану номерну лікарню в зачуханому селі у чорта на рогах. Так вона і працювала. Спершу допомагало прізвище, а потім вже й сама почала примножувати родинну славу. Останніми роками, коли батько вже не працював, довелося почути й таке. Розповідала мати, «Стороженко? А ви бува не батько нашої Антонети Едуардівни?» Мати пишалася, батько бурчав. Тоня поставила каструлю з начищеною картоплею на плиту. Дмитрик має прийти з хвилини на хвилину. Голодний, як завжди, з тренування. Потім сяде за книжки. Розумник, відмінник, син у неї привід для гордощів. Може, хоч йому доля усміхнеться. Усмішку долі Тоня бачила головному вибратися з цього блошатника, вибратися за всяку ціну, вибратися. Та хіба це можливо? Реальний для неї єдиний шлях. Поїхати за кордон, на роботу. Що там нині в моді? Італія, Іспанія, Греція, Португалія. Попрацювати, заробити грошей, купити квартиру, обставити. Жити нормально, як інші люди. Цей шлях не для неї. Вона ні за що не залишить сина. У цьому віці залишити дитину, на призволяще, означає втратити її. Мати їй не допоможе. По-перше, вік. По-друге, вона для Дмитра – не авторитет. Син ледве її терпить. Лише з поваги до матері. Не зривається на грубощі.